Розділ другий. Погані цифри. Стара поетка з італійськими ім'ями, абсолютно американським прізвищем, сиділа, тримаючи в себе у пелені, свою сплячу правночку і дивилася відео, яке три тижні тому зняв у пологовій залі чоловік її онуки. Фільм починався титульною заставкою. А Абра виходить у світ. Камера смикалась і Девід тримався подалі від усього надто клінічного. Слава Богу! Але Кончета Рейнольдс побачила прилипле до спітнілого лоба лючії волосся, почула її скрик. «Я це й роблю». Коли одна з медсестер закликала її тужитися, побачила краплі крові на блакитному покривалі, небагато якраз достатньо для того, що її власна бабуся зазвичай називала ярмарковим шоу. Не англійською мовою, звісно. Картинка захиталася, коли нарешті в кадрі опинилася немовля і вона відчула, як взялася гусячою шкірою її спина і руки, коли Люсі закричала «У неї нема обличчя». Девід, який сидів зараз поряд з Люсі, захихотів, бо, звісно ж, Абра мала обличчя, і то дуже ніжне обличчя. Четта подивилася вниз на дитину, наче вкотре хотіла в цьому впевнитися. Коли вона знову підняла очі, там новонароджену якраз поклали на руки її матері – породіллі. Через тридцять чи сорок смиканих секунд з'явився новий титр. «Абра Рафаела Стоун, вітаємо тебе з днем народження!» Девід натиснув на пульті «Стоп». «Ти одна з небагатьох людей, які, бодай, колись це побачать!» – оголосила Люсі, рішуче то нам полонених не беремо. Воно непристойне. «Воно чудесно!» – заперечив Девід. «Є одна людина, яка це побачить, напевне, сама Абра». Він кинув погляд на дружину, яка сиділа на канапі поряд з ним. Коли достатньо підросте. І якщо сама захоче, звичайно. Він поплескав Люсі по стигні, потім усміхнувся до своєї тещі бабусі, жінки, яку він поважав, але не вельми любив. До того часу це відео зберігатиметься у депозитному сейфі разом зі страховими полісами, паперами на будинок і моїми заробленими торгівлею наркотиками-мільйонами. Кончета посміхнулася – аби показати йому, що вона зауважила жарт, але скупо, аби показати, що не вважає його смішним. А Абра спала і спала у неї в пелені. Взагалі-то всі діти народжуються в сорочці, думала вона. Їхні крихітні личка в оболонці таємничих перспектив. Можливо, це тема, на яку варто щось написати. Можливо, ні. Кончета приїхала до Америки, коли їй було 12. І розмовляла прекрасною, сповненою ідіом англійською мовою, що не є дивним, оскільки вона була випускницею Васара і професоркою тепер вже почесною саме цього предмета. Але всі старі забобони і бабині казки все одно жили в її голові. Подеколи саме вони віддавали накази, і коли таке траплялося, вони завжди це робили італійською мовою. Четта щиро вважала, що більшість людей, які працюють у мистецтві, Є високофункціональними шизофреніками, і сама вона не виняток. Вона розуміла, що за бобони – то чиста бздура, а також плювала собі крізь пальці, якщо якась ворона або чорна кішка перетинали їй шлях. Здебільше за власну шизофренію вона мусила дякувати сестрам милосердя. Вони вірили в Бога, вони вірили, що дзеркала – то ворожбицькі стави і дитина, яка туди надто довго задивляється, вкриється бородавками то були жінки, які справляли на неї найбільший вплив у віці між сьома і дванадцятьма роками. На поясах у себе вони носили лінійки, для биття, а не для вимірювання. І не було жодного дитячого вуха, яке б вони бажали пропустити без того, щоб його нам'яти. Люзі простягнула руки до дитини. Чета передала їй немовля, небезнехоті. Дитя було таким ніжним оберемочком. За 20 миль від того місця, де Абра спала на руках у кончети Рейнолдс, Ден Торренс сидів на зборах АА, слухаючи, як якась кралечка жебонить про її сексуальне життя зі своїм колишнім. Кейсі Кінгслі приписав йому відвідати 90 таких зборів протягом 90 днів. І цей денний сеанс у цокольному приміщенні Фрейджерської методистської церкви був для нього восьмим. Він сидів у першому ряду, бо Кейсі – Знаний у цих високих колах, як великий Кейсі, також приписав йому так робити. Хворі, які бажають одужати, сидять попереду денні. Задні ряди на зібраннях АА ми називаємо ложею нехоті. Кейсі подарував йому маленький блокнот з фотографією на обкладинці. Океанські хвилі розбиваються об скелястий мис. Понад цим фото було надруковано гасло, яке Ден зрозумів, проте не сприйняв занадто серйозно. «Ніщо велике не створюється раптово. Ти записуватимеш до цього блокнота кожне відвідане тобою зібрання. І коли б я в тебе не попросив його подивитися, краще буде, якщо ти миттю витягнеш цей блокнот у себе із задньої кишені і покажеш мені, що відвідуваність в тебе регулярна. Хіба я не можу пропустити якийсь день через хворобу?» Кейсі розреготався. «Ти хворий щодня, друже мій. Ти п'яндило, заливний алкоголік». Хочеш знати, що казав мені мій спонсор? Здається, мені ви вже розказували. Неможливо солоний огірок перетворити назад на свіжий, правильно? Не будь таким хитросраким, просто послухай. Ден зітхнув. Слухаю. Тягни свою сраку на зібрання, почав той. Якщо срака в тебе відвалиться, поклади її в мішок і тягни на зібрання. Чарівно. А якщо я, скажімо, просто забуду? Кисі знизав плечима. Тоді ти знайдеш собі іншого спонсора. Такого, що вірить у забудькуватість, я – ні. Деновій, який відчував себе крихкою статуеткою, що вже підсунулося до самого краєчка верхньої полиці, але ще не зовсім завалилося, не хотілося іншого спонсора чи будь-якого роду перемін. Він почувався нормально, хоча й тендітно. Дуже тендітно. Майже як без шкіри. Введіння, які труїли його після приїзду до Фрейжера, припинилися – і хоча він часто думав про Діні та її маленького хлопчика, ці думки не були вже такими болючими. У кінці майже кожних зборів АА хтось читав обітниці, серед них була така «Ми ані шкодуватимемо за минулим, ані бажатимемо прибити за ним двері». Ден думав, що він завжди буде шкодувати за минулим, але намагатися причинити за ним двері він уже покинув. Навіщо старатися, якщо вони однаково знову прочиняться? «На цих клятих дверях навіть клямки нема, що вже й казати про замок». Раптом на поточній сторінці виданого йому кейсі блокнота він почав друкованими літерами виводити одне слово – «великими акуратними літерами». Він поняття не мав, чому це робить, чи що означає це слово. Те слово було «абра». Тим часом речниця дісталася до кінця свого самоаналізу і вибухнула слізьми, проголошуючи крізь них, що навіть Хоча її колишній є лайно-лайном, і вона його все одно кохає, вона вдячна за те, що воде тепер правильне тверезе життя. Ден зааплодував разом з рештою обідньої групи, а тоді взявся ручкою забарвлювати ті літери, робити їх жирнішими, рельєфнішими. Я звідки знаю це ім'я, здається, знаю. Коли почав говорити наступний речник, Ден пішов до електрокавника – Освіжу чашку кави, і тоді-то воно йому згадалося. Аброю звали одну дівчину в романі Джона Стейнбека «На схід від раю». Він читав цю книгу, не пам'ятав, де саме. Під час якоїсь із зупинок у своїх мандрах. Колись, десь. Це не мало значення. Наступна думка. Через збереглося Оте. Виринула, наче бульбашка на поверхню його розуму і лупнула. Збереглося що? Френкі П. Ветеран обідньої групи, який головував на цих зборах, запитав, чи не бажає хтось провести клуб жетонів. Коли не піднялося жодної руки, Френкі гукнув А ти як? Отой, ти що никаєшся позаду біля кавоварки? Ден зніяковіло вийшов у центр кімнати, сподіваючись, що згадає порядок вручення жетонів. Перші білі початківцям. Це він пам'ятав. Коли він узяв до рук потерту бляшанку від печива, в якій лежали жетони і медальйони, та сама думка виникла знову. Чи збереглося оте? Того ж дня правдивий вузол, який зимував на території кемпінгу КСА в Аризоні, спакувався і почав манівцями мандрувати на схід. До Шоу-Лоу вони їхали по трасі номер 77 звичним караваном, 14 автодомів, деякі тягнули за собою легкові автомобілі – Деякі везли закріплені на дахах садові крісла і велосипеди. Між ними були Віннебаго, Баундери, Південні Вітри, Монако, Розен-Ерф Крузер, імпортний сталевий красень вартістю 700 тисяч доларів. Найкраще житло на колесах з усіх, які лишень можна купити за гроші, вів цей парад. Але повільно, не перевищуючи двох п'ятірок. Вони не поспішали, часу мали вдосталь. Бенкет чекав за кілька місяців попереду. «Чи збереглося оте?» – спитала Кончета, дивлячись, як лючія розтібає на собі блузку і пропонує Абрі грудь. Аббі сонно закліпала очима, потикалася трішки і втратила цікавість. «Не варто зразу ж давати цицьку, щойно лиш в тебе пипки засвербіли. Нехай вона сама попросить», – подумала Четта. «І то криком на все горло. Збереглося, що?» – перепитав Дейв. Люсі зрозуміла. «Я зомліла відразу по тому, як доню поклали мені на руки. Дейв каже, я її ледь не впустила, не було часу, Момо». «Ах, ви про те, чим в неї було заліплено обличчя», – промовив Девід зневажливо. «Вони те зідрали і викинули геть, і чорт з ним, скажу я». Девід усміхався, але очі його дивилися на неї виключно. «У тебе мусить вистачити розуму не продовжувати цю тему». Проказували вони у тебе достатньо розуму, тому краще облич. У неї вистачало розуму, і водночас ні. Чи так само брали її сумніви, коли вона була молодшою? Цього вона не пам'ятала, хоча добре пам'ятала кожний урок з благословенних таїнств і безкінечні пекельні тортури, приписувані сестрам милосердя, отими бандітті в чорному. Історія про дівчинку, яка осліпла через те що підглядала свого голого брата у ванні, а ще інша – про чоловіка, який раптово помер на місці, бо ганив папу. «Віддайте їх нам, поки вони юні, і не важить, скільки курсів відмінників вони випустять і скільки напишуть поетичних книжок. Нехай навіть ті книжки будуть відзначені всіма найвищими преміями. Віддайте їх нам, поки вони юні, і вони залишатимуться нашими довічно. Тобі варто було зберегти Іль Амньо» то на щастя. Вона заговорила прямо до своєї онуки, цілком ігноруючи Девіда. Він був доброю людиною і добрим чоловіком для її лючії. Але пішов би він нахрін за тим своїм зневажливим тоном. І двічі нахрін оті його викличні очі. Я би зберегла, але ж не мала можливості, Момо. А Дейв не знав, відповіла Люсі, застібуючи гудзики на блузці. Четто нахилилася і торкнулася кінчиком пальця, Ніжної щічки Абри. Стара плоць ковзнула по Вважається, що народжені з Іль Амніо мусять мати дар провидіння. «Ви ж не вірите у це насправді, чи не так?» – запитав Девід. «Та оболонка то не що інакше, як шматок плацентарної мембрани. Це?» Він просторікував іще щось. Проте Кончетта не звертала уваги. Абра розплющила очі. У них містився цілий всесвіт поезії – Рядки надто величні, щоби бодай колись бути написаними, чи навіть збереженими в пам'яті. «Не переймайся», – промовила Кончета. Вона взяла на руки дитину і поцілувала її делікатного голівку там, де пульсувало джерельце тім'ячка, де так близько під сподом жила магія розуму. Що зроблено, те зроблено. Однієї ночі місяців за шість після того не зовсім скандалу через Абрен Послід, Люсі приснилася, що її дочка плаче. Ридма ридає. У цьому сновидінні Аббі перебувала не в головній спальні їхнього будинку на Ричард-Корт, а десь вдалині довгого коридору. Люсі кинулась бігом на ті ридання. Спершу там по обох боках були двері, потім сидіння. Блакитні з високими спинками. Вона опинилася в літаку або в залізничному потязі. Пробігши, як їй здалося, цілі милі, вона побачила двері туалету. Її дитинка плакала за ними, не голодним плачем, а з переляку. Можливо, навіть о Господи, о, Діво Маріє!» Вона поранилася, або плакала від болю. Люсі жахливо злякалася, що двері можуть виявитися замкненими, і їй доведеться в них битися. Хіба не так завжди відбувається у кошмарних сновидіннях. Але ручка обернулась, і вона відчинила двері. У той же час її вхопив новий страх. А що як Абра в унітазі? Про такі випадки постійно читаєш. Немовлята в унітазах, немовлята в сміттєвих контейнерах. Що як вона тоне в тому сталевому глеку, який зазвичай встановлюють у громадських вбиральнях. борсається і тільки її рот і ніс стирчать над поверхною блакитної дезінфікованої води. Але Абра лежала на підлозі. Лежала гола. Її затоплені слізьми очі дивилися на матір. На грудях у неї чимось схожим на кров було написано – 11. Девіду Стоуну снилося, що він бігом жене на крик своєї дочки вгору по безкінечному ескалатору, який рухається повільно, проте невблаганно, у протилежному напрямку. Гірше зате – це ескалатор у торговельному центрі, а сам цей торговельний центр охоплено вогнем. Він мусив би задихнутися і впасти задовго до того, як досягне верху, але в цій пожежі не було диму, тільки язики пекельного полум'я, і звуків не було жодних, окрім плачу абри, хоча він і бачив людей, що палали, немов вимочені в гасі смолоскипи. Видобувшись нарешті нагору, він побачив абру. Вона лежала на підлозі, наче кимось покинутий пакуночок зі сміттям. Навкруг неї металися чоловіки і жінки, неуважні, і попри полум'я, ніхто не намагався скористатися ескалатором, хоча той і їхав донизу. Вони просто шарпалися безцільно на всі боки. Немов ті мурашки, чий дім-горбок щойно вивернуло фермерською бороною. Одна жінка на підборах стилето, мало не наступила на його доню. Якби таке трапилося, це б її майже, напевне, убило. Абра лежала гола. На грудях в неї було написано цифри 175. Стоуни прокинулися одночасно. Обоє спершу упевнені, що плач, який вони чують, це відлуння щойно ними бачених сновидінь. Проте ні, плач лунав в одній з ними кімнаті. Аббі лежала у своїй колисці під шреком та рахтавкою над нею. Очі широко розплющені, крихітні кулачки стискаються, кричить, аж заходиться. Переміна підгузків її не заспокоїла, мамина цицька теж. Не допомогло ані безкінечне носіння на руках туди-сюди по коридору, ані тисяча куплетів коліс на автобусі. Нарешті тепер уже дуже налякана. Абі була її первісточкою, і Люсі відчула себе загнаною в глухий кут. Вона зателефонувала Кончетті в Бостон. Хоча йшла лише друга година ранку. Момо відповіла вже на другому гудку. Їй було 85, і сон в неї був такий же тонкий, як її шкіра. Вона уважніше дослухалася до плачу своєї правночки, аніж до плутаної розповіді Люсі про всі ті звичайні засоби, які вони намагалися застосувати, а потім поставила доладні запитання. «Чи є в немовляти температура? Чи не смикає вона себе за вушко, чи не сукає вона ніжками, ніби ось-ось накладе купу мерда?» «Ні», – відповіла Люсі, – «нічого такого. Вона трішки угрілася від плачу, але я не думаю, щоб це гарячка. Момо, що мені робити?» Шетта тепер вже сидячи за своїм письмовим столом не вагалася. «Дай їй іще п'ятнадцять хвилин. Якщо вона не заспокоїться, не почне смоктати цицьку, вези її до шпиталю». «Якого? До Браєма і жіночого?» «Нічого іншого не прийшло до голови розгубленій, збентеженій Люсі. Це ж сто п'ятдесят миль». «Ні-ні, до Бричтона. Зразу через кордон у Мейні. Це трошки ближче, ніж до Конкорда. Ти певна?» «А чи я не дивлюся зараз на монітор свого комп'ютера?» «Абра не заспокоїлася». Плач так і тривав, монотонний, дражливий, лячний. Коли вони приїхали до Бричтанського шпиталю, була за чверть четверта, і Абра голосила так само на повну потужність. Поїздки їхньою акурою зазвичай діяли краще за будь-які снодійні пігулки, але не цієї ночі. Девід думав про аневризму мозку, водночас наказуючи собі не втрачати розум. У немовлят не буває інсультів, чи бувають? «Дейві, – запитала Люсі, – коли вони під'їхали до таблички з написом «Невідкладна допомога», «Автомобілям не затримуватися». У немовлят не буває інсультів або інфарктів, чи бувають? Ні, я певен, що не буває. Але тоді нова ідея зринула в його голові. А якщо дитина якимось чином проковтнула англійську шпильку, і та раптом розкрилася у неї в шлунку? Дурниці, ми користуємося хагісами. Поряд з нею ніколи і зблизька не було жодних шпильок. Тоді щось інше. «Шпилька невидимка Люсі. Вона могла випасти в неї з волосся просто в колиску. А може навіть, господи, вбережи, якийсь уламочок пластику від Шрека, віслючка або принцеси Фіони. Деві, про що ти думаєш? Ні про що». Тарахтавка над її колискою була тут ні до чого. Він був у цьому впевненим. Майже впевненим. Абра продовжувала кричати. Девід сподівався, що черговий лікар – Дасть його дочці щось заспокійливе, але це суперечило протоколу для немовлят, яких неможливо було діагностувати. А Абра Рафаела Стоун на позір була в повнім порядку. У неї не було температури, не малося ніяких висипів, а ультразвук прибрав підозри на пілоростенос. Рентгеноскопія не показала ні сторонніх предметів у її горлі чи шлунку, ні кишкової непрохідності. По суті вона просто не замовкала. У той вранішній час четверга Стоуни були єдиними пацієнтами у відділенні невідкладної допомоги, і всі три медсестри на чергуванні намагалися якось заспокоїти Абру. Нічого не діяло. «Може ви дасте їй щось ковтнути?» – спитала Люсі в лікаря, коли той повернувся до оглядової. Їй у голові майнула фраза – розчин Рінгера з молочною кислотою. Щось таке вона чула в якомусь телесеріалі про медиків шанувальницею яких вона була ще з часів своєї підліткової закоханості у Джорджа Клуні. Але наскільки вона пам'ятала, рінгерівська молочна кислота була чи то лосьйоном для ніг, чи антикоагулянтом, чи чимось проти виразки шлунка. Вона не хоче брати грудь і від пляшечки відмовляється. «Коли достатньо зголодніє, вона почне їсти», – сказав лікар. Але ні Люсі, ні Девіда це не втішило. По-перше, лікар на вигляд був молодшим за них обох. По-друге, і це було значно гірше. В його голосі не чулося цілковитої впевненості. «А ви телефонували своєму педіатрові?» Він зазирнув до паперів. «Доктору Далтону». «Залишили йому телефонне повідомлення», – сказав Девід. Він либонь відгукнеться хіба що на початку дня. А на той час це вже закінчиться. Так або інакше, подумав він, і його розум, що став некерованим через обмаль сну і надлишок тривоги продемонстрував йому картину настільки ясну, Наскільки ж і жахливо. Тужливі родичі стоять навкруг маленької могили і ще меншої домовини. О 7:30 до оглядового кабінету, де помістилися стоуни зі своєю маленькою дочкою, яка так само безупинно плакала, увірвалася Четта Рейнолдс, поетка, про яку подякували, що вона в короткому списку претендентів на президентську медаль свободи, була одягнена в прямі джинси і светр з емблемою Бостонського університету. Дірявий на одному лікті. Це вбрання ще дужче підкреслювало, як вона схудла за останні 3-4 роки. «Ніякого раку, якщо це те, про що ви думаєте», – відповідала вона, якщо хтось щось казав про її варту подіумної моделі худорлявість, яку вона зазвичай маскувала під струмливими сукнями чи балахонами. «Я просто налаштовуюся перед фінішним колом на цьому треку». Волосся, як правило, заплетене у косу або зібране у складні дрібушки так, щоб демонструвати її колекцію вінтажних пришпильок. Стерчало навкруг голови кончети хаотичною айнштайнівською хмарою. На ній не було жодного макіяжу, і навіть у своїй гнітючій безпорадності Люсі вжахнулася тому, якою старенькою виглядає Чета. Ну та звісно, вона ж була старою, 85, це вже дуже серйозний вік. Але до цього ранку вона мала вигляд жінки щонайбільше під 70. Я б приїхала сюди на годину раніше, якби знайшла когось, хто прийшов би доглянути за Бетті. Бетті була її старою, недужою боксеркою. Четта перехопила докірливий позирк Дейва. Бет уже помирає, Дейвіде. А я, засновуючись на тому, що ви змогли розповісти мені по телефону, не дуже стривожилася щодо Абри. А зараз ти стривожена? Люсі кинула на нього застережливий погляд. Проте чета, схоже, погоджувалася з цим непрямим докором в її бік. Так, вона простягнула руки дайно її мені, лючіє. Ну, ми подивимося, чи не заспокоїться вона заради своєї момо. Але Абра не заспокоїлася заради своєї Момо, хоч як та її колесала. Не подіяла і на диво мелодійна колескова, наскільки міг зрозуміти Девід, чета наспівувала ту саму колеса на автобусі італійською. Вони по черзі пробували метод ходіння з дитиною на руках, спершу проносячи її по периметру маленького оглядового кабінету, потім по коридору і назад до кабінету. Пронизливий плач, все лунав і лунав. У якийсь момент за дверима виникла якась метушня. «Привезли когось з очевидними пораненнями», – припустив Девід, Але в оглядовому кабінеті номер 4 ледь звернули на це увагу. За п'ять хвилин до дев'ятої двері прочинилися, і до кабінету увійшов педіатр Стоунів. Ден Торренс упізнав би лікаря Джона Далтона, хоча й не за прізвищем. Для Дена він був просто доктором Джоном, який щочетверга заварював каву на вечірніх читаннях Великої книги у Північному конвеї. «Слава Богу!» – проказала Люсі, вручаючи педіатрові свою лементуючу дитину. «Ми тут сидимо вже стільки часу покинуті на призволяще». Я був уже в дорозі, коли отримав ваше повідомлення. Далтон прийняв абру собі на плече. Обхід тут, потім у Касл-Року. Ви ж чули, що трапилося чи не так? Що чули? Перепитав Девід. З прочиненими дверима він оце лише зараз цілком усвідомив, що на дворі лунає якийсь неясний шум. Голосно балакають люди, хтось плаче. Коридором пройшла медсестра, яка їх приймала. Обличчя мала червоне, все в плямах, щоки вологі. На дитину, що плакала, вона навіть не поглянула. «Пасажирський лайнер врізався у Всесвітній торговельний центр», – сказав Далтон. «І ніхто не вважає це випадковою авіакатастрофою». То був рейс номер 11 American Airlines. Рейс номер 175 «Юнайтед Airlines врізався у південну вежу Всесвітнього торговельного центру на 17 хвилин пізніше, о 9.03. О 9.03 Абра Стоун раптом припинила плакати. О 9.04 вона вже міцно спала. По дорозі додому Абра так само мирно спала в своєму крісельці на задньому сидінні машини. А Девід з Люсі слухали радіо. Новини були нестерпно важкими, але вимкнути їх було немислимо. Принаймні поки диктор не оголосив назви авіаліній і номери рейсів. Два літаки в Нью-Йорку, один біля Вашингтона – один розбився об землю на порожньому полі у Пенсильванії. Аж тоді Девід нарешті простягнув руку і заглушив цей потік жаху. «Люсі, я мушу тобі дещо розказати, мені наснилося». «Знаю». Вона промовила це безвиразним тоном людини, яка щойно пережила шок. «Мені теж». На той час, коли вони перетнули кордон Нью-Гемпширу, Девід уже почав думати, що якийсь сенс у тих балачках про народження в сорочці може і матися. Врешті-решт. У певному містечку на західному березі річки Гадсон у штаті Нью-Джерсі є парк, названий іменем найславетнішого тутешнього мешканця. У ясний день звідси відкривається чудова панорама Нижнього Манхеттена. Правдивий вузол прибув у Хобокен 8 вересня, зупинившись на заздалегідь зарезервовані ексклюзивно на 10 днів приватній парковці. Оборудку владнав татко крук. У вродливого і привітного років під сорок на вигляд крука улюбленою була та майка, на якій був напис «Я людина товариська». Звісно, що на жодні перемовини як представник правдивого вузла він не з'являвся одягненим в бодай якусь майку, тільки в костюмі і краватці. Це відповідало очікуванням мугерів. Його офіційне ім'я було Генрі Ротмен, юрист з дипломом Стенфордського університету, випуск 1938 року який завжди носив при собі готівку. На різноманітних рахунках по всьому світі правдиві володіли понад мільярдом доларів. Дещо тримали в золоті, дещо в діамантах, дещо в антикварних книжках, поштових марках і картинах, але ніколи ніде не платили чеками або кредитними картками. Всі з них, без винятку навіть горошина і стручок, які були на вигляд дітьми, мали при собі пачки десяток і двадцяток. Як колись був, сказав Джиммі Арифметика, «Наша команда, як та крамниця, заплатив і неси. Ми платимо готівкою, і Мугирі нас носять». Джиммі був бухгалтером правдивих. Колись ще у свої Мугирські часи він ганяв верхи із командою, відомою ще довго після закінчення війни, як рейдери Квонтріла. Тоді Джиммі був гарячим хлопцем, носив на собі плащ із буйволової шкіри і не розлучався з Шарпсом але за роки, що відтоді минули, він споважнів. Тепер у його трейлері висіла взята в рамку фотографія Роналда Рейгана з автографом. Вранці 11 вересня правдиві, передаючи одне одному чотири біноклі, спостерігали атаку на вежі Близнюки зі своєї автостоянки. Вид із Сінатра Парку був би кращим. Але Роза нікому не мусила пояснювати, що зібравшись там завчасно, вони могли би підпасти під підозри. А в наступні місяці і роки американці стануть вельми підозріливою нацією щось побачив, щось скажи. Близько десятої того ранку, коли вздовж берега ріки купчилися натовпи, тож там уже стало безпечно, вони таки вирушили до парку. Малі близнята горошинка і стручок штовхали крісло візок, у якому сидів дідусь флік. На дідусеві був кашкет із написом Я ветеран. Його довгий, тендітне, як у дитини, біле волосся майоріло навкруг країв Кашкета волосистою ковилою. Були часи, коли дідусь казав людям, що він ветеран іспано-американської війни. Потім його війною була Перша світова. Тепер нею стала Друга світова. Він сподівався, що років за 20 чи близько того перекинеться на війну у В'єтнамі. Правдоподібність не становитиме проблеми. Дідусь був щирим фанатом історії воїн. У Сінатра Парку було повно люду. Більшість стояли мовчки, хоча дехто ридав. Ені Фартушок і Чорного Касу теж підключилися. Обидві мали талант заплакати в будь-який необхідний момент. Решта набрали відповідних випадку виразів – печального, похмурого або здивованого. В принципі, правдиві, до всього чудово пристосовувалися. Саме так вони і існували. Глядачі приходили і відходили – але правдивий вузол залишався в парку майже впродовж цілого дня. погожого, безхмарного, тобто якщо не брати до уваги тих густих клубів диму, що здіймалися на Нижньому Мангеттені. Вони стояли біля металевої огорожі, не балакаючи між собою, тільки дивлячись, і роблячи глибокі повільні вдихи, як то властиво туристам із середнього заходу, які вперше стоять на Пемаквітпойнті або Кводіхеді в Мейні, Глибоко всотуючи свіже морське повітря. На знак жалоби роза зняла з себе циліндр, тримаючи його збоку в опущеній руці. О четвертій дня вони вирушили назад до свого табору на парковці, всі збадьорені. Вони повернуться туди наступного дня і післязавтра, і після післязавтра вони повертатимуться туди, доки не вивітриться поживний дух, а вже після того поїдуть далі. На той час біле волосся дідуся Фліка стане сталево сірим, і він уже не потребуватиме крісла віска.